De um curioso personagem, Jeremias, fora da lei, descendente por minha travessa do famigerado sede no de trilhão. Jeremias dedicou-se desde enredado a fabrico da bomba caseira, cuja eloquência sempre baixou, maravilhado. Para Jeremias, nada se assemelha a magia da dinamite. A não ser talvez o rugir apaixonado das mais profundas entranhas da terra E só quando as fachadas dos edifícios públicos explodirem numa gargalhada Será realmente publica a lei que as leis encerram Há quem veja Jeremias apenas mais, uma vítima da sociedade Muito embora eu tenha essa esse respeito, uma opinião bem particular É que enquanto um criminoso tem uma certa tendência natural para ser vitimado Jeremias nunca encontrou razões para se culpar Porque nunca foi a ambição nem a vingança o que o levou a desprezar a lei e jamais não passou por cabeça tentar alterar a Constituição. Como um poeta ele desarranja o pesadelo para lá dos limites legais, Furagido por amor ao que é belo e por vocação. Gosta de guarda a roupa negra e dos mitos do fora da lei, gosta do calor da água lente e de seguir remando contra a Maré. Gosta da maneira como os homens respeitáveis se engasgam quando falam dele, e da forma como as mulheres murmuram fora da lei. Gosta de tesouros e mapas, sobretudo daqueles que o tempo mais maltratou. Gosta de brincar com o destino e nem o próprio inferno o apavora. Não estando disposto a esperar que a humanidade venha alguma vez a ser melhor, Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora. Jeremias escolheu o seu lugar do lado de fora.